Konzervatívna pozícia. je slobodného vysielača na vlna konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná. Svoje otázka o postredí môžete posiať na studio slobodný zavínačslobodnývysiat.sk Hosťom dnešnej konzervatívnej pozícii bude pán Odrej Ďurica, podpredseda a hovorca Hnutia Republiky. Ja vás vítam, pán podpredseda. Ďakujem pekne. Dobrý večer prviem aj vám aj poslucháčom. Budeme sa venovať vyjazdovenú rokovaniu frakcie, vašej frakcie Európe suverených národov v Bratislave, ktorá sa uskutúča, myslím, že poprvý krát. A potom, ak ostane čas, budeme ešte prebrať niektoré nutropoidské témy. Takže mňa by zaujal pán porcet, podpredseda, že to vyjazdové rokovanie e, frakcie Európa suverených národov v Bratislave kto tam vlastne je zastúpený z frakcie, ktorej ste aj vy ako republika členom, aká, aký je program a aké témy sa tam preberajú? Tak ako ste spomenul v úvode, je to prvé takéto rokovanie na Slovensku alebo stretnutie vôbec tejto frakcie, pretože... Tá frakcia pôsobí už istý čas v rámci Európskeho parlamentu a zúčastňuje sa rôznych podujatí. Predseda Hnutia republika Milanu Uhrík samozrejme cez svoj Facebook a všetky ostatné sociálne siete pravidelne informuje o týchto podujatiach, tých krokov alebo tých nejakých pracovných stretnutí a rôznych diskusí. Na rôznych fórach on absolvuje pomerne veľa a je veľmi aktívny s kolegom Milanom Mazurekom sú považovaní všeobecne za najaktívnejších europoslancov a ich výstupy majú obrovskú hodnotu aj pre ľudí tu na Slovensku. De facto môžem povedať, že ostatní europoslanci v rámci iných strán sa začali trošku približovať tou svojou taktikou a stratégiou, že začali informovať o tých, o tých skutočnostiach, ktoré Európarlament alebo Európska komisia schvaluje alebo navrhuje, takže v tomto si myslím, že je každému na Slovensku jasné, že Milan Uhryk je absolútny priekopník a v podstate prvý a jediný svojho času kritik toho bruselského diktátu a celej tej administratívy. No ale aby som sa vrátil k tej Európe suverených národov, tá frakcia v podstate je vlasteneckým subjektom, ktorá je, ktorý je zložený z tých najrelevantnejších vlasteneckých strán. My tu na Slovensku dnes hostíme europoslancov z Bulharska, z Polska, z Nemecka, z Českej republiky a je, je tu dokopy 18 poslancov v rámci tejto frakcie, a cieľom alebo hlavným takým zameraním bola nebezpečná dá sa povedať je škodlivá zelená politika, ktorú presadzuje Brusel už dlhú dobu a ktorá má aj svoje obete v tom hospodárskom rozmere alebo v dopade na ekonomiky jednotlivých štátov a toto je vlastne hlavnou takou nosnou témou tohto stretnutia alebo tejto konferencie a počas toho programu sa europoslanci napríklad dnes stretli s ministerkou kultúry pani Šimkovičovou. Zajtra je naplánované stretnutie s podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom a s predsedom bránobezpečnostného výboru pánom Glukom, takže ten program je naozaj veľmi bohatý, pretože tí ľudia sem neprišli oddychovať a okrem toho, že si pozrú v rámci nejakých obedných prestávok aj niektoré vytypované kultúrne pamiatky, alebo ich zoznámime s takými tými hlavnými, hlavnými krásami hlavného mesta Slovenskej republiky, tak okrem toho ten program je nastavený tak, aby bol maximálne užitočný aj pre nich, a aby sme im my teda odozdali v rámci tej svojej politiky a v rámci toho, ako Slovensko vyzerá alebo aká je situácia v Slovenskej republiky, aby sme im odozdali čo najviac. A hlavne chcem povedať a zdôrazniť aj to, že na rozdiel od tých predchádzajúcich návštev, ktoré tu boli z Bruselu, tak my túto vnímame absolútne pozitívne z pohľadu nás ako hnutia republika v zmysle tom, že chceme naozaj Slovensko pochváliť, chceme ukázať na dobré stránky, ktoré, ktorých nie je málo a samozrejme na pracovitosť našich ľudí a šikovnosť našich ľudí a ne, nepristupujeme k tomu ako progresívci, ktorí si hľadajú len kritiku a malujú obraz o Slovensku, že tu v podstate neexistuje právny štát alebo že všetko sa tu rozpada, nič tu nefunguje. Takže to je naša, dá sa povedať, taká, taká pridružená misia tohto celého podujatia, aby tí ľudia sa tu cítili dobre, aby poznali naše, naše, našu pohostinnosť a vôbec zvyky a tomu sme nastavili aj nejaké darčeky, aby si odnesli naozaj to práve slovenské a aby hlavne došlo k tej spolupráci na tejto najvyššej úrovni a veľmi pozitívne sa vyjadrili aj o tom, že teda ten program je zostavený práve v tom, v tom duchu, že je možné z ich strany navštíviť aj parlament, je možné sa stretnúť s jednotlivými ministrami. Dnes na konferencii, ktorej som sa zúčastnil, bol aj minister Taraba, ktorý takisto bol, bol veľmi kladne hodnotený z hľadiska jeho, jeho názorov na zelenú politiku Bruselu, a to je ako všeobecná všeobecne známa vec, že on tieto veci pomerne výrazne kritizuje, takže myslím si, že tam naozaj došlo k takému prieniku a v podstate cieľom našim v rámci tejto konkrétnej návštevy na Slovensku je to, že sa nepozeráme na nejaké stranické trička, ale vnímame to ako, ako myšlienku, nosnú myšlienku, teda nesúhlas s tou zelenou politikou a s tým všetkým zlým, čo to prináša a tomu, tomu sme nastavili celý program, že tie stranické, stranické záujmy, alebo jednotliví ministri, ktorí sú za iné strany, nevnímame to tak a nepovedali sme si, že nestretneme sa dokonca. V jednom prípade to bolo na pozvanie samotného ministra, takže je to, je to nastavené dobre a myslím si, že takýmto štýlom, pokiaľ budeme Slovensko prezentovať, tak aj tí zahraniční partnery nás budú vnímať úplne inak ako to jednostranné posudzovanie zo strany progresívcov. Tak samozrejme, že je veľmi dobré, že hnutie republika je vo frakcii, lebo európska politika v Európskom parlamente sa robí vo frakciách, takže to je veľmi dobré. Samozrejme, aj dobré ďalej, že ste vo frakcii so stranami, ktoré majú veľmi podobné povedské názory, sú tam veľké prieniky, však ináč by ste tú frakciu nemohli ani vytvoriť. Veľké názorové prieniky, tej frakcii je najsilnejšia AFD, myslím zastúpenia, ale sú tam aj z iných štátov tie politické strany. A chcem spýtať teda, že ohľadom toho Green Dealu, lebo samozrejme to je v agende tá zmena alebo revízia Green Dealu, keď by sme mali povedať teda vlastne čo asi je cieľom, tak uh, okrem vašej frakcie, kde zrejme ste na týchto témach zjednotení na tej revízii toho Green Dealu, tak ste uh, v rokovaní alebo v nejakám, nejaká spolupráca nad pieč frakciami, lebo uh, v Európskom parlamente sú aj iné frakcie, ktoré majú tých konzervatívcov v podstate, alebo konzervatívne povedzke spektrum uh, podsľadník, sebou, najbližšie možno k vám sú patrioti k a myslím, že aj konzervatívci tam sú a dá sa povedať ako aj formálne ľudovci. Mhm. Takže či tam sú nejaké také minimálne konzultácie aspoň tejto veci, ako by sa ten Green Deal mohol revidovať? Samozrejme, dnes to odznelo takisto na tej konferencii, že zásadný rozdiel medzi nami a ostatnými týmito frakciami alebo politikmi jednotlivými je ten, že my hovoríme o absolútnom zrušení tejto, tejto zelenej dohody, pretože ju považujeme za nesprávnu a vo svojej podstate škodlivú. Či už je to z ohľadom na hospodárstvo alebo ekonomiky jednotlivých štátov, čo samozrejme potom aj má priamy dopad na obyvateľov a ich, ich konkrétne reálne životy a tie komunikácie alebo tie rokovania prebiehajú v podstate aj takýmto štýlom sme boli prijatí do tejto frakcie alebo vznikla táto frakcia že sme v jednom momente tak ako to niektorí niektorí politici na Slovensku deklarovali svojho času že sme izolovaní a že s Milanom Hrykom si nikto nesadne ani na kávu tak toto všetko sa ukázalo ako naozaj len taká populistická bublinka pretože tie rokovania a spolupráce prebiehajú len každá tá frakcia, každý ten, ten politický tábor má svoju predstavu o tom ako do toho ísť, alebo ako to vo finále zrevidovať alebo upraviť, ale problém toho je, že pokiaľ sa tieto veci zásadne nezmenia alebo, alebo nezrušia, tak nejaké drobné kozmetické úpravy nie sú, nie sú riešením pretože tie dopady sú obrovské to sú veci, ktoré sa vyjadrujú v miliardách a zohľadom na desiatky rokov dopredu a keď sa pôjde takýmto štýlom ďalej tak to nie je absolútne riešenie naviše teraz tu vzniká v rámci Európskej únie a Bruselu tá militarizácia celej tej politiky takže to sú ďalšie výzvy a tam treba byť absolútne rozhodnutý a mať, mať proste tak ako, tak ako to dnes niekoľkokrát odznilo z úst týchto europoslancov tam treba mať jasný názor a netreba sa bávať veci pomenovať pravými menami pretože oni najviac kritizovali títo zahraniční partnery najviac kritizovali to, že či už na výboroch alebo na jednotlivých rokovaniach sa mnohí z tých europoslancov de facto úradníkov pretože oni povedali, že to sú naozaj úradníci v mnohých prípadoch nevedia vyjadriť konkrétne alebo teda nepovedia pravdu taká, aká je alebo snažia sa vždy len o ten diplomatický slovník a takú tú korektnú politiku a to sa v týchto zásadných veciach robiť nedá, tu treba jasne pomenovať čo je biele, čo je čierne Takže v tomto si myslím, že tá naša frakcia je, aj vzhľadom na tie strany, ktoré ste vymenovali alebo ktoré sú súčasťou tejto frakcie, je pomerne rázna, je pomerne rozhodová, že teda nelavíruje alebo nerobí, nerobí tie rozhodnutia podľa toho, čo chcú počuť, počuť média, alebo čo chce počuť Brusel a všetci tí, všetci tí poslanci, ktorí tam sú, takže... Áno, rokovania prebiehajú, ale ten náš názor je pomerne jasný a naša vízia je priamočiara v tomto zmysle. Tak hodno ťažko vás môže niekto už ignorovať, keď ste boli tretia najúspešnejšia strana politická v posledných eurovoľbách a preferenčne ste aj tretia zatiaľ strana v poradí v parlamentných voľbách, čiže to už je určitá dlhodobá relevancia za tými dvomi lavicovými stranami, čo sú progresívne Slovensko a Smer. Takže, no, takže relevantný určite steer, rovnako ako AFD v ne, nedávnych voľbách v Nemecku sa stala druhá najsilnejšia poľská strana v reálnom volebnom výsledku a Nemecko je nosná ekonomika, najsilnejší štát hospodársky v Európskej únii aj v eurozóne, kde sa platí eurom a už preferenčne ani nie 3-4 mesiace po voľbách dokonca má porovnateľné hlasy aj z, z, z, prvou, z prvou stranou nemeckých vôlieb. E, takže takže ta, ten posun jednoznačne je, tie témy, ktoré vy prezentujete, aj tá politika má ohlas o verejnosti a zrejme to bude väčší a väčší ohlas, pretože tá nespokojnosť tým, ako sa tieto témy momentálne riadia v Európskej Unii a na úrovni národných štátoch, tak je, tak je veľká. E, ešte, ešte tej, tej, tej veci, tých ostatných politik, okrem toho Green Dealu, kde samozrejme asi najviac poslucháčom rezonuje zákaz spalovacích motorov v roku 2035, ten by sa mal prehodnotiť začal nejakým spôsobom liberáli a sociálne demokracie socialistické frakcie plus ľudovci e, nerevidujú tento absolutný zákaz, čo je by som povedal prejav naozaj až takov komunistického myslenia v ekonomike, nie, nie v demokracie, kde vlastne kapitálsky systém je založený na voľnej súťaži a kde rozhoduje, rozhoduje ten, kto nakupuje o tom, aký výrobok si kúpi a nie, že mu to niekto dá príkazom. To sme tu už zažili a ja vieme, ako to dopadlo. Takže, a treba tiež povedať, že Spojené štáty od Grindelu ustúpili. E, administratívou Donáhla Trumpa, konzervatívcami, čo je v Amerike, v Spojených štátoch republikánska strana, tak e, od Grindelu ustúpili a ušetrili rozpočte 300 miliard dolárov. A je a. to informácia z amerických zdrojov. To sú obrovské finančné prostriedky. Takže naozaj tie ostatné témy teda ohľadom toho, čo nejakým spôsobom ešte charakterizuje tú frakciu suverenistov okrem toho Green Dealu. Ešte si niečo preberali v tej konferencii? No tak samozrejme preberali sme napríklad vplyv mimovládok na e, tieto rezorty, pretože tam sú veľmi silne zastúpené v, e, v slovenskej spoločnosti dostali istý vplyv, dostali isté zázemie a to sme takisto preberali naprieč, naprieč všetkými politickými stranami je zhoda na tom, že tie mimoladné organizácie majú svoje politické pozadie a že sú financované z istých dôvodov a že potom samozrejme média sú na to napojené v tej retorike alebo v tom, ako, ako prezentujú tieto organizácie a to je takisto dávno téma, ktorú, ktorú pomenúvame pomerne jasne a a. tiež sme svedkami toho, že napriek tomu, že koaliční poslanci alebo vládni politici ministri častokrát kritizujú tieto veci, tak potom v tej praxi, v tých opatreniach a nastaveniach sú trošku, trošku vlažní, čo nám veľmi vadí a prekáža, pretože to nepovažujeme za riešenie, tie veci buď sú dobré alebo sú zlé a samozrejme mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú a majú svoj charitatívny nejaký, nejaký účel alebo úmysel, tak to je iná vec, ale tu sa bavíme o politických mimovládkach, ktoré sú na Slovensku dlhodobo proste zneužívané na to, aby podkopávali v tej spoločnosti taký ten zdravý názor alebo sedliacký rozum a prinášali sem v akejkoľvek forme, v akejkoľvek oblasti e, politiky, témy a veci, ktoré jednak národ rozdelujú alebo burcujú proti sebe jednotlivé skupiny obyvateľstva úplne neprirodzene a úplne zbytočne. No a jednak potom sa snažia za každú cenu spochybniť rozhodnutia relevantne demokraticky zvolených vládnych predstaviteľov alebo ministrov, takže to je, to je takisto vec. A potom to celé konzervatívne nastavenie, čo sa týka problematiky LGBT, ale to nebola teda téma tejto konferencie, ani tejto návštevy, ale dotkli sa toho, teraz som pozeral status ministerky Šimkovičovej, ktorá takisto prezentovala túto návštevu ako e, veľmi veľmi plodnú a považovala to, to za e, výborné stretnutie, ďakovala e, Milanovi Uhríkovi za to, že teda, e, zorganizoval na Slovensku takúto, takúto akciu a, takisto sa tam dotkli týchto tém otázka suverenity, otázka cenzúry otázka ako som spomenul LGBT a všetkých týchto uh, politik, ktoré v podstate tieto neziskovky alebo dnes Brusel a Európska komisia diktuje a dlhodobo teda sa snaží pretláčať napriek tomu, že samotné suverénne štáty majú majú na to častokrát z pozície svojich vlád úplne iný názor. Však sme boli svetkami v Maďarsku a v ďalších krajinách, keď, keď tá agenda bola pretláčaná silou mocov a pod hrozbou rôznych výhrážok a zamedzenia čerpania eurofondov boli tieto štáty suverénne štáty tlačené do toho, aby prijali také alebo také nariadenie. Takže toto sú všetko veci, okrem samotného Green Dealu, ktoré, ktoré nás spájajú a ktoré prirodzene vytvárajú tú spoluprácu, pretože a na politu toho parlamentu sa tie počty zmenili po posledných eurovoľbách. Nie je to stále dosť, ale dajú sa robiť rôzne procesy. Ale výrazne posilnili. Nie je to posilnili. dosť, ale posilnili. posilnili, pretože sú procesy a častokrát hovorím o tom s predsedom Milanom Uhríkom, sú procesy, ktoré ľudia až tak nevnímajú, pretože tá politika Európska v samotnom bruseli je pre tých ľudí na Slovensku zdialená v tých technických alebo v takých tých samotných administratívnych krokoch, ale je, je veľa vecí, ktoré sa dajú zaviť, ktoré sa dajú blokovať, či je to na úrovni výborov alebo rôznych e, nariadení alebo uznesení, takže v tomto naozaj, keď e, by si to človek dal na papier a pozrel sa na to e, očami tých europoslancov alebo očami tých zainteresovaných, tak sa po podarili sa za posledné roky veľmi, veľmi výrazné kroky v porovnaní s tým, ako Brusel vyzerala, ako, ako bol silný v tom zmysle, že tam teda e, vládla tá progresívna politika a agenda Týchto, týchto naozaj tí, ľudí otrhnutých od realicii. Tí socialisti a liberáli, tie ľavicové spektra v tom rúskom parlamente ostali presvedčené no. stupencov týchto, týchto neomarxistických teórií v ekonomike, tam spadá aj ten Green Deal, ale e, ľudovci e, sú pod veľkým tlakom. Práve tým posilnením tých konzervatívnych frakcií v rôskom parlamente, ako ste vy, sú verili, ste, ako sú patrioti, ako sú konzervatívci. Áno, ale toto ako... nastáva, keď vám môžem skočiť do rečí, tak toto nastáva práve v tom momente, alebo z toho dôvodu, že tie jednotlivé politické strany a politici, ktorí robia tú politiku naozaj, že dvoj, dvojtvárnu, tak ľudia to v istom momente dokážu identifikovať a dokážu si povedať, že dosť pretože toho sme svedkami aj na Slovensku, že je vyčítaná istá dvojtvarnosť vláde v rámci rôznych tém, ktoré možno preberieme. A tí ľudia sa zobúdzajú, tí ľudia, ktorí na, na tým naozaj rozmýšľajú a počúvajú tie slúby a potom si to vedia porovnať po pol roku, roku, roku a pol s tou realitou, tak sú dotknutí, cíte sa urazení, oklamaní a práve, práve preto, že tí konzervatívci alebo my ako Hnutie Republika hovoríme úplne jasnou rečou, pretože tak sme proste na tom sme vyrástli, lebo to je náš svetonázor, to je to, čo nosíme v hlave, čo nosíme v srdci, tak práve preto tú politiku nerobíme. Inak a povieme to tu v rozhlase alebo v rádiu, povieme to v televízii, povieme to na ulici ľuďom a žijeme, žijeme podľa toho a sme o tom presvedčení, takže rozdiel je robiť politiku naozaj účelovo, že teda idú voľby, poďme si vybrať nejaké slogany a poďme osloviť ľudí, aby sme ich získali a ten rozdiel je robiť politiku, aj keď to nie je populárne, ale vieme a sme presvedčení o tom, že tie veci sú zlé a chceme ich pomenovať a chceme tým ľuďom otvárať oči a to si myslím, že robíme a dlhodobo máme v tomto úplne jasnú jednotnú líniu a preto je aj nárast v Európe tých strán, ktoré ten mainstream alebo progresívci nazývajú populistické, extrémistické a neviem aké a jednoducho to je politika zdravého rozumu, to je politika reálna, ktorá je tu a ktorú ľudia žijú a cítia jej dopady. Takže tí občania, tí voliči sa podľa toho potom aj rozhodujú a podľa toho aj volia. A to je, to je jednoznačne dôvod, prečo tieto strany, ako je aj hnutie republika a ďalší partneri aj v Európe rastú. Ja by som povedal, že nesiem byť rozdiel medzi slovami a činmi, čo je veľmi dôležité a keď je to dlhodobé, čo je problém aj slovenských niektorých podzkých strán to ste správne povedali, že to som preberal v tých iných témach, tak potom vlastne dochádza aj zmene volebných preferencií. To, pretože ľudia si to začínajú šímať, Že keď niečo iné rozprávate a niečo iné robíte. Že ste vlastne nutorný oportunista. Že ano. ste farize, ano, presne, tak. Takže to je veľký problém. No a samozrejme, že aj vaša frakcia je zaujímavá tým, že je tam AFD, čo je vlastne druhá najsilnejšia nemecká strana. A práve ona vytvára nielen vaša frakcia na pôde Európskeho parlamentu, ale aj AFD ako druhá najsilnejšia strana v Nemeckej spolkovej republike vytvára najväčší tlak smerom domácej politike na Friedricha Mersa a ako nemeckého kancelára za CDU-CSU. A aj tam teda bude musieť byť, tak by som povedal, ten priestor a chce nejakým spôsobom vôbec zachovať tú značku Presne, ja. CDU, CSU, aby revidoval tieto politiky, ktoré sú veľmi, veľmi neomarxistické A to je aj ten Green Deal a to sú aj tie ostatné veci. Presne, toto je jedna veľmi dôležitá vec a poznámka aj pre poslucháčov a všetkých ľudí, voličov, že ono samozrejme nedá sa hneď vyhrať voľby, alebo nedajú sa tie veci robiť zo dňa na deň. Ale tým, že Preferencie týchto vlasteneckých konzervatívnych strán rastú, tak aj tá druhá strana, ktorá je povedzme v tom čase pri moci, musí veľmi opatrne narábať s tým, čo ide prijať, alebo čo ide zakázať, alebo akým spôsobom tú politiku kreuje. Takže bez toho, aby to tí vládni predstaviteľi v tých štátoch povedali nahlas, alebo priznali, oni musia svojím spôsobom zjemniť tú svoju chorú politiku a tie opatrenia, alebo tie zákony, nariadenia, ktoré prinášajú, tak musia byť v nich opatrní, pretože vedia, že niekde na druhom, treťom mieste im šlapú na krk vlastenci, ktorí sa môžu nezmyselnými ďalšími chorými opatreniami tej konkrétnej vlády dostať ešte bližšie k tomu, aby uchopili moc, aby tieto veci napravili a zmenili ten systém, ktorý tam je. Takže preto chcem vyjadriť veľký optimizmus a z ktorí podporujú všetky tieto vlastenecké subjekty, či je to na Slovensku republika, alebo je to v Nemecku AFD a v ďalších štátoch, kde ten výrazný posun je. Chcem im poďakovať a chcem ich povzbudiť, aby určite vydržali a zotrvali v tomto, pretože naozaj tie pomery sa menia, tá spoločnosť nie je hluchá ani slepá a dokáže, dokáže reagovať na to, čo sa deje a... Je veľmi dôležité aj to, že či sme my druhý, alebo tretí v nejakých preferenciách, aj keď tie preferencie sú samozrejme častokrát manipulované, alebo neodrážajú úplne presnú realitu, ale je to istým spôsobom výkričník, Je to trend a je to aj pre tých politikov, ktorí sú pri moci a nerobia dobre rozhodnotia, alebo doslova klamú tých voličov, keď nastúpia k moci a začnú robiť niečo iné, ako slubovali pred voľbami. Konferencia končí zajtra. Myslím, ano. že v nejakej konzervatívnej pozícii bude aj váš pán predseda, takže potom vás sem doriešime aj ten ďalší deň a celkové aj jeho pohľad na túto konferenciu. Takže by sme sa v, pardon, v témach posunuli ďalej. E, bolo schválené také uznesenie v Národnej rade. Uznesenie, ktoré málo tendenciu, alebo ja neviem, čo zámer zaviazať členov vlády, aby nehlasovali za Protiruské sankcie v medzinárodných organizáciách a spoločenstvách. Myslil sa hlavne na e, hlasovania v Európskej únii, tých rôznych, m, rôznych, bude Európskej rade priamo premiérov a, a teda šefov vlád alebo štátov, prezidentov, záleží, jak je postavený ten ich systém volebný alebo aj v iných, kde sú ministri a tak ďalej. Kdekoľvek by sa o tom komunikovalo. Asi taký bol zámer. No, e, Európsku úniu čaká 18. balíček sankčný protirúsku, čiže je to Aktuálna vec. Myslím, že už aj dneska nejaký návrh bol vznesený, ktorý sa má týkať o nejakých cien za barely ropy. Majú chytiť tie, tie, tú, tú ruskú skrytú flotilu, ktorá to prepravuje ehm, a tak ďalej. Takže uvidíme ešte, či to bude aj toto obsahovať a čo to bude vlastne obsahovať a kedy sa to bude schváľovať. Hovorí sa, že niekedy e, v lete Takže, takže, alebo v septembri uvidíme, no ale proste my sme schválili toto uznesenie a ja už som počul také rôzne právne názory, že vlastne je to celé nejakým spôsobom nevykonateľné a že to nemá právne dosahy a tak ďalej. Aj vysvetľujú to rôzni právnici, že prečo to nemá právne dosahy. Je to také zaujímavé, že keď Národná rada hlasovaním niečo schváli, tak sa pýtam potom, akože čo to vlastne je, jak sú postavení tie naše legislatívne normy, tie zákony, keď niečo schválí, hej, a on to vlastne akože neplatí. Tak mňa by veľmi zaujímal váš e, názor, pán podpredseda, a teda zahnutie republiky, ak môže, alebo váš osobný, jak to vy vnímate vôbec celý tento proces ohľadom tohto uznesenia? No tak prvom rade je treba povedať, alebo počiarknúť to, čo bol, ste načrtol v tej svojej otázke aj vy, že pokiaľ takéto uznesenie schváli Národná rada Slovenskej republiky, tak by to malo byť absolútne jednoznačné, nemalo by sa o tom pochybovať v zmysle tom, že pokiaľ to prejde tak ďaleko, že je to na stole v Národnej rade a dokonca je to schválené, tak nevidím žiadny priestor pre akékoľvek spochybňovania alebo polemiku, pretože takéto uznesenia boli prijaté v Národnej rade nie s týmto obsahom, ale rôzne iné uznesenia boli v Národnej rade prijaté a boli rešpektované, pretože hlasovaním poslancov sa vyjadrila vôľa, vôľa občanov, pretože poslanci sú zástupcami občanov a celá parlamentná stratégia politika alebo zmysel toho je presne v tom, že pokiaľ tí poslanci, zástupcovia ľudí takéto uznesenie schvália, tak by malo byť absolútne nedotknutelné a malo by byť prijaté, ako akokoľvek to bude niekto komentovať z toho externého prostredia. Toto sa nestalo, toto sa nestalo, pretože to bolo prekvapenie aj pre samotných mnohých poslancov, aj pre verejnosť, aj pre médiá, že sa takéto uznesenie, myslím, že prvé v rámci celej Európskej únie v jednotlivých štátoch práve na Slovensku schválilo, ale to je presne to, na čo tu my na Slovensku narážame, že či je odbočím, ale je to, je to otázka referenda, povedzme, že vždy sa tie veci spochybňujú, pokiaľ nie sú, pokiaľ nie sú zaujímavé pre e, tú výkonnú moc, alebo pokiaľ ich to prekvapí, že áno, ľudia sa zozbierali, podpísali podpisy, alebo teda do, doložili podpisy a ide, ide sa vyhlásiť nejaké referendum. Vtedy je ako keby stopka a vtedy sa o tom polemizuje a dajú, dávajú sa rôzne vyhlásenia. No ale pointa celého tomu... ešte pôjdeme, jasné, jasné, preto to nechcem ani nejak rozvíjať, ale pointa celá je tá, že e, aj premiér Fico komunikoval túto vec e, pre mňa s prekvapením, pretože ja si veľmi dobre pamätám, keď sme e, stáli na námestiach e, počas Matovičovej alebo Hegerovej vlády pri rôznych témach sme hovorili o ruských sankciách alebo protiruských sankciách, o ich škodlivosti a o tom dopade na občana Slovenskej republiky a tam bolo jednoznačne z ich strany vždy povedané a deklarované a vyhlasované pred voľbami, že tie sankcie sú škodlivé, že ich treba zrušiť. Bolo tam častokrát spomenuté, aké majú dopady v miliardách a ako to, ako to otrasie našou ekonomikou. A zrazu sme sa dostali do bodu, kedy v podstate na základe jeho vyhlásení a spochybňovaní tohto uznesenia tie protiruské sankcie v podstate nie sú škodlivé pre Slovenskú republiku. Takže toto je presne tá dvojtvárnosť tej politiky, ktorú my odmietame v hnutí republika, ktorú dlhodobo kritizujeme, dlhodobo sa jej venujeme, pretože našim účelom alebo cieľom nie je kritizovať súčasnú vládu. Považujeme ju za lepšiu vládu ako keby tam mal byť Čimečka a progresívne Slovensko. Ale... Myslíme si, a sme o tom presvedčení, že tá vláda nesmie robiť proste kroky, ktoré sú v rozpore s ich programom, s ich vyhláseniami, pred volbami, s ich slúbmi a s tým vlastne kvôli čomu ich občania zvolili, pretože toto bol takisto jeden silný, silný balík tej predvolebnej kampane boli protiruské sankcie, to znamená ani náboj na Ukrajinu, to bola takisto ďalšia vec za takýchto hesiel billboardových a vyjadrení, či už Luboša Blahu, alebo ďalších predstaviteľov tejto strany by som mohol tu nahovoriť niekoľko, ale naozaj zdôrazňujem nehľadáme kritiku na tej vláde za každú cenu, ale toto sú veci, ktoré sa nás dotýkajú, nás urážajú a urážajú aj odčanov. A... Pardon, to je politická súťaž čiže tá vecná kritika je na mieste každej vlády, viete proste, čiže keď robí chyby, tak treba ich pomenovať a treba aj um, nastaviť zrkadlo v týchto, týchto oportunistických vyjadreniach, pretože naozaj, ja si pamätám tiežte mítingy, o ktorých hovoríte Kedy hovoril ako, myslím, že šéf z, z strany smer Blaha, pán Blaha, ktorý vykrikoval nie proti Rusku, nikdy proti Rusku, alebo niečo no, to no. myslím, na mítingu výslovene a bol tam celý ten establishment týchto lavičiarov. Takže ako boli to, boli to jednoznačné vyjadrenia v tomto smere, celý referendum o DCI zmluve, to som ja, jediný akorát slobodol vysielači, povedal, že tam sa nezmení nič, mi to písali poslucháči, lebo to je iba veľká voľná v alternatíve, viete, a tak ďalej. Ale ja som pragmatik, čiže ja to vnímam tak, ako to je. Takže celé referendum, ktoré Robert Fice hovoril o DCI z proste hodil do koša voľbami, hej? A teraz vlastne dá tam minister Kavňa, ktorý povedal, že to je všetko v poriadku, DCI z nebude vôbec mnená. Takisto s tými ani náboj na Ukrajine my sme najväčší, jeden z najväčších vývozcov komerčných nábojov na Ukrajinu hej, ktoré proste pre tých našich rusofilných poslugačov hovorím, že zabijajú tam proste tých rusovlíniach, to sú naše bomby hej, čo my tu výrobne a predávame tým Ukrajincom takže žiadny ani náboj my ne, nedarujeme, hej, ale to som hovoril tiež takisto a v rámci predvolebných vecí v konzervatívnej pozície, že toto by bolo riešenie, ale smeráci hovorili ani náboj na Ukrajinu a neoddelovali ne, ne o to komerčné veci. Hej? Oni proste hovorili ako Absgrecht, to všetko. To znamená aj komerčné, aj darované. A to sú tie veci, ktoré si treba všímať. Že vlastne je to veľký rozdiel medzi tými programy nastaveniami, medzi tými volebnými slúbmi, volebnou retorikou a potom tými reálnymi činmi. A to je veľký problém. A reálnymi činmi aj teraz, pretože to uznesenie tiež o niečom hovorí v rámci tej koalície, že teda malo by sa zvážiť tieto veci, ale vám garantujem, že keď sa bude schváľať 18. balíček tých sankcií, tak táto vláda nebude proti. Na žiadnom tom fóre. To znamená ani Robert Fico na Európskej rade, ani tí ministri tí v tých svojich fórach, ktorí vystupujú. Pretože možno na najvyššť dostane nejakú politickú hnačku, pán predseda vlády, ako vedlejší súsedný štát dostal, hej? Keď sa hlasovalo o ničom a možno ja typujem, že ani to neurobí, hej? Nemá aký je názor. No tak ťažko sa mi to komentuje a ťažko sa mi na to hlavne pozera, pretože ja viem, som si vedomý, že tá politika je o súťaži a je o tom, kto tých ľudí vo finále tej kampane najviac presvedčí a Povedzme si úplne úprimne, nie je to žiadne tajomstvo, tí smeráci nám zobrali veľmi veľa voličov v tom finále, pretože to e, prirodzene tá kampaň vyústila do súboja Fico vs. Šimečka a tí ľudia si povedali, v podstate sú tu dvaja hráči najsilnejší alebo súperi proti sebe a ideme podporiť Fica pretože keby tam bol Milan Uhrík niekde v rámci tých predvolebných uh, prieskumov v tom samotnom finále tej kampane, kedy to aj média, aj sociálne siete takto vyprofilovali účelovo, tak by tá pozícia bola iná, ale zrazu ku koncu tej kampane mali ľudia len obraz, ktorý bol premietaný, že je tu hrozba PS alebo potom je tu ten záchranca Fico, ktorý to môže zvrátiť a môže, môže tú politiku zdravého rozumu sem priniesť v rámci týchto tém, o ktorých sme hovorili a v rámci toho nastavenia vôbec tej, tej stratégii a toho vnímania tých konzervatívnych hodnôt alebo tých tém. A... My si uvedomujeme, koľko nás to stálo voličov, ktorí v poslednom momente sa priklonili k tomu, že áno, dáme to Ficovi, aby ten šimečka nevyrástol a nebolo tu PSK len nás mrzí o to viacej to, že tí ľudia jednak nám hovoria v tom osobnom kontakte každodennom, že sa cítia byť oklamaní a jednak to súvisí s tým, že potom tie veci, pokiaľ sa robia v politike tak, ako sa robia na týchto príkladoch, aj v iných oblastiach a na pôde iných ministerstiev, tak nikdy nebudú fungovať tak, ako fungovať majú, pretože tam sa spravia nejaké drobné úpravy, tam sa spravia nejaké vyhlásenia, tlačové besedy na to, aby sa povedalo tým svojim voličom to, čo chcú počuť, ale. Potom e, iná, iná je prax, iná je realita, keď sa niečo podpisuje, schvaluje alebo proti niečomu sa má vystúpiť. Takže, to Dobre, to... pán predseda, pod, predseda, ja sa teda spýtam priamo. Váš názor... E... Toto uznesenie, ktoré sa, o ktorom sa teda hlasovalo a schválilo sa za to, aby teda tí členovia vlády nehlasovali za tie protiruské sankcie na medzinárodných organizáciách a spoločenstvách, bude mať nejaký dopad na výkon tej exekutívy súčasnej tej vlády smeru hlasu a SNS v reálnych hlasovaniach? Váš, nie, vaša prognoza nebude. Nie, podľa mňa nie. Čiže to, to celé je to humbuk. Podľa odložia, mňa nie. Jedno, jedno, čo to spôsobí, takže Andrej Danko bude ešte viacej kritizovať tieto kroky, čomu mu iná neostáva, pretože... Ale on je súčasťou toho je na zá... te, te, te exekutívy. Čiže on nemá čo kritizovať. On má realizovať. On je proste ten, čo má tie veci realizovať. To treba povedať. Vy môžete kritizovať. Jasné. Vy môžete mať. Máte tú pohodlnú pozíciu, ale on ju nemá. Áno, a to je, potom je to kolotož, do ktorého sa dostávame, že on na jednej strane povie, že s tým nesúhlasí, kritizuje to otvorenie, ale povie, nebudem ja dôvodom rozpadu tejto vlády, alebo nebudem na základe svojho nejakého kroku uh, riskovať to, že sa tam dostane Šimečka, len to je začarovaný kruh a to je presne to, že keď sa vy dostanete do pozície, že robíte dvojtvárnu politiku, tak uh, musíte počítať aj s kritikou. V tomto prípade je to kritika koaličného partnera, uh, v prípade občanov je to kritika toho titulu, že im padajú preferencie a rastú preferencie iným stranám hnutí republika a podobne alebo hnutie republika, ale Uh, pointa je tá, že keď robíte takúto dvojtvárnu politiku, tak sa dostanete v tom momente do tej slepej uličky, kedy sú všetci nespokojní alebo teda uh, rozčulíte tých, tých ľudí, ktorí vám verili a ktorí... A potom to obhajujete, potom sa vykrúcate, potom hľadáte odpovede, hľadáte proste uh, všetky možné uh, právne názory. A toto je nesprávne, ako nám je to nesympatické, pretože není to chlapské hlavne a není to férové voči voličom. Takto sa nemôže robiť politika, pretože keď sa takto robí politika... Otázke, ani náboj na Ukrajinu alebo v protiruských sankciách, tak sa robí politika takýmto štýlom aj inde. To sa robí v hospodárstve, to sa robí potom v sociálnych otázkach. Vy ľuďom zoberete 100 eur za celý rok alebo 1000 eur a potom im dáte pred voľbami 10 eur a tí ľudia proste vám majú ďakovať za to, že aká to je dobrá vláda a poďme ich zase voliť. Ale tak to nemôže fungovať. A hlavne to nemôže fungovať donekonečna, pretože tento model tu je dlhodobo. A my musíme sa pokúsiť toto zmeniť a musíme sa pokúsiť, aby, aby naozaj tie veci, pokiaľ sú zlé, aby prestali byť zlé, aby sa tu žilo normálne, lebo takto je to len seba Tí ľudia, pokiaľ budú sa v tých voľbách rozhodovať na, na základe nejakého posledného mesiaca alebo posledného nejakého trápneho darčeka vo forme nejakej poukážky alebo ako to mám obrazne nazvať, tak sa nič nezmení. Tí ľudia proste musia tú politiku vnímať aspoň, aspoň, aspoň v pozícii občana, ktorý sa zaujíma o spoločnosť, o veci spoločenské, verejné. A tí, tí ľudia, ktorí sa o to trošku budú zaujímať, tak to budú vidieť, pretože je to strašne okaté. Tu na zohrávajú veľkú úlohu médiá, ktoré objektívne tieto veci proste pomenúvajú, to sú fakty. No e, tam sú, sú tieto občianské, občianské médiá, ktoré vlastne priniesú tú zmenu v tom mediálnom priestore, kde vlastne vďaka tomu takéto debaty prebiehajú, áno. jedna z nich je táto, a kde vlastne tí poslukači dostávajú to zrkadlo... Vlastne nejakým spôsobom je ten oportunizmus vedený v týchto rozhodnutiach a poukazujeme na to, aby ste to všímali. Aby ste to všímali a aby keď sa bude, zase prídeme k voľbám niekedy, hej, v dostupnom termíne, uvidíme, či to bude riadne alebo predčasné tak aby sa nerozhodovali len posledný mesiac alebo na základe toho, kto im nejaký guláš nejaký alebo ja neviem čo a na základe takýchto vecí, aby to troška zbierali aby sa na to zamýšľali aj inými optikami a tie optiky ponúkame aj my v tejto relácii takže prešiel by som na ďalšiu tému toto by sa mohli uzabriť tento sašný balík ktorý vlastne nič nebude je to len burka v šerbli no a brátime sa k tamu nášu slobutnému pánovi prezidentovi Pelegrinimu mm ktorý tu bol tiež veľmi forcirovaný svojho času, ako veľká alternatíva k pánovi Korčokovi. Ja som hovoril konzervatívnej pozícii, že to nie je žiadna alternatíva. To je vlastne ten istý človek, ale v inej pozíkej strane. A pán Korčok teda povedať, že bol dlhodobo veľký priaznivec Smeru a bol vo funkciách v rámci toho tých vlád Smeru, keď bol aj, aj v jednofarebnej vláde, aj v tých vládach, tak bol vo vysokých štátnych funkciách, bol aj štátny tenomník, ktorý robil v podstate minister záležších vecí, keď bol minister Lajčiak, predseda 72. zhromaždenia valného OSN a tak ďalej celý rok. Hej. Takže bol to, bol to vlastne systémový káder uh, v exekutíve uh, v Lávicovi Smeru. A potom prešiel teda, ako do tých prezidentských volieb a teraz skončil v progresívnom Slovensku, čo je tiež vedieho bývalý asistent Smeracko poslanca, pán Šimečka. Takže, takže to k týmto dvom, ale čo je zaujímavé, pán Petr Pellegrini, prezident Slovenskej republiky, sa rozhodol nevyhlásiť referendum o zrušení uplatňovaní protirudských sankcií uvolených Európskou úniou prostredníctvom petície o to žiadalo slovenské hnutie obrody. No, a mňa by zaujímal teda váš názor na toto celé, aj ten postup, ktorý pán prezident predviedol, aj na to celé vlastne uh, politický význam toho celého. No to je niečo podobné, ako sme tu hovorili doteraz, pretože si pamätáme, a možno týmto chcem aj pripomenúť poslucháčom, že tu bola prezidentská kampaň, kde stáli proti sebe dvaja uh, súperi, riváli, kandidáti a aj alternatíva, aj taký ten konzervatívny e, smer v rámci Slovenskej republiky sa prikláňal e, k Pelegrinimu ako k, či už k menšiemu zlu alebo k človeku, ktorý ktorý nebude Čapútovou v Nohaviciach, ale bude iným, iným spôsobom pristupovať e, k týmto, týmto otázkam a k celému tomu svojmu mandátu ale bohužiaľ na tomto konkrétnom príklade sme a vytriezveli, že naozaj ten jeho postoj alebo prístup bol ešte horší ako prístup Čaputovej, ktorá si aspoň dala tieto veci preveriť na ústavný súd a aspoň získala nejaký, nejaký argument pre verejnosť, pretože samozrejme vždy je to tak, že nie celá verejnosť je za referendum. O tom, o tom nie je pochyb, pretože aj tá účasť na, fe, na referende alebo samotné zbieranie podpisov vždy hovorí za tú za tú časť ktorá si tú otázku želá vyriešiť alebo želá si to vyriešiť formou referenda. Ale pokiaľ sa 400 tisíc občanov zozbiera a splní všetky podmienky na to, aby bolo vyhlásené referendum, tak toto jeho jednoznačné odmietnutie je proste plúvanec do očí týmto ľuďom, občanom Slovenskej republiky, ktorí mali snahu, alebo mali, mali záujem vyjadriť svoje, e, svoje názory, svoje právo využiť a e, chceli referendum. To je jednoznačná, jednoznačná záležitosť o tom nie je polemiky, len e, pravda je taká, že to je presne o tom, e, iné sa povie v predvolebnej kampanii, samotný Peter Pellegrini ešte ako e, predseda strany hlas v parlamente niekoľkokrát hovoril o referende a o vôli občanov a ja som, môj prvý moment alebo emócia, keď som sa dočítal, že zrušil toto referendum a že ho nevyhlási, tak som si premietol tie jeho vyjadrenia, ktoré boli častokrát v nedelných reláciách a v mainstreamových médiách a v parlamente, keď som ho zažil ako kolegu poslanca, tak on, on veľmi rád hovoril o tom, že občan je na prvom mieste, že vôľa ľudí proste musí byť pre politikov prvé a posledné a v tomto duchu vždy stával tie svoje vyjadrenia, tú svoju kampaň a to, čo urobil, je proste zlý krok a myslím si, že za to ponesie aj svoju politickú zodpovednosť, pretože to nie je otázka jeho názoru, to je otázka toho, že tam bola jasne deklarovaná vôľa občanov, ktorí e, zbierali podpisy alebo ktorí dali podpis e, pod to referendum a on by to mal ako hlava štátu jednoznačne rešpektovať a keď zase... Takýmto štýlom, keď sa bude robiť politika, tak inštitút referenda je nám v podstate na nič, pretože tak ako sme hovorili v úvode o uznesení Národnej rady, ktoré je spochybňované a dovolí si proste vláda povedať, že ho nebude rešpektovať alebo že k ničomu nezavezuje, pritom je to jasne tam pomenované, že zavezuje k tomu, aby neboli prijaté respektíve, aby sa nehlasovala za protiruské sankcie, tak toto je, toto je presne ten istý model, ten istý vzorec. Máme tu referendum, ľudia síce môžu mať nádej, že majú tento inštitút, ale v praxi, v reálnom živote je to nevyužiteľné. Preto aj my hovoríme, že referendum musí byť zfunkčnené, pretože my dnes nemáme funkčné referendum. Vlastne Na základe... toto je dôležité, pán poprzedá, že vlastne keby to politické spektrum, teraz je to jednočité politické spektrum, opozičné alebo koaličné. Keby naozaj reálne pracovali s tým referendum ako takým, ako možnosťou politickou vyjadrenie občana, tak by ho sfunkčnili. Pretože to momentálne, ak to máme nastavené, je absolútne nefunkčné. Keď tu nám musí vyzbierať 300 tisíc ľudí hej, na to, aby sa mohlo vyhlásiť vôbec. Je to tento ten to môže vyhlásiť, ne nevyhlásiť a tak ďalej, keď tam čo nájde, ktoré sa to by stalo. Ale <coughs> ďalšia vec, <coughs> že vlastne keď už teda aj by ho vyhlásil, tak sa musí zúčastniť 50% celého volistva, absolútneho že okolo 2 milióny 235 tisíc ľudí a tak ďalej. A z toho potom tí, ktorí by mali väčšinový názor v tomto obrovskom počte z ľudí, ktorí by sa mali účastiť do referenta, tak tam ten názor by sa prikoň. Ináč je to neplatné. Čiže... Toto sa stalo tu nás iba nás, hej, to keď sme vyhlasili um, o o blístopení európskej únie, o vstupe do európskej únie to referendum, aj to bolo za cenu porušenia mor memoranda, moratorium, myslím, volebného, hej, to by boli dvojdňové ešte. Malo. že tam vystúpili poč po prvom dni keď zistili, že asi niečo dosť. A celé polické spektrum sa to postavilo. Áno, Čiže, áno, sa ale nebolo toho, kto by to proste napadol, pretože bola tam takáto vec. A to bolo tušené len 52%, čo, čo bolo akože účasť. Takže toto referendum, ako máme nastavenie, absolútne nefunkčné, to vyhadzovanie peňazí. Napriek tomu sa tu vytvárajú tie snahy nejakým spôsobom stále vyvolávať. K referendu stojí niekoľko miliónov eur, hej, to treba povedať. Ale takto tak je nastavené nefunkčné. Mm. Čiže to je prvá vec, čo treba zmeniť. Čiže táto vláda to môže zmeniť, nerobí toto. To znamená, nemyslí to vážne. Nemyslí to vážne využívať referendum ako poľský nástroj. A druhá vec, tieto, tieto sankcie, samotné referendum. Peter Pellegrini ako prezident Slovenskej republiky krízoval prezidentku Čaputovu, ešte keď nebol prezidentom, za to, že ako prezidentka nejaké referendum nechcela vyhlásiť, ale posunul to na, na ústavný no, no. súd, hej, kde vlastne sa opravil potom právny názor ústavného súdu. On to neurobe zrejme z toho dôvodu, že za to kritizoval tú predchádzajúcu prezidentku. Podujal sa sám to zdôvodnil, čo paradoxne vytvára podľa mnohých právnych názorov tú možnosť, že ho môže nápadnú toľkoľvek občan, ktorý sa bude cítiť poškodený týmto na ústavnom súde. Hej. Čo sa zrejme aj stane. Sú tam nejakí ľudia, ktorí, ktorí to chcú spraviť. A je dosť možné, je dosť možné, že aj úspejú. Mm. Lebo, lebo tie um, zdôvodnenia pána prezidenta nie sú až tak silné. A tie právne názory, aké sú. Takže uvidím, ak to dopadne zaujímavo, ale z hľadiska politiky je to rovnako, ako to prvé, taká borka v Šerbli. Určite, ja si myslím, že on spravil veľkú politickú chybu tým, že sa neobrátil na ústavný súd, pretože tak, ako ste povedal, on zostal sám v tom odôvodnení, alebo v tom zdôvodnení, prečo, prečo ho nevyhlási. A to je v rámci nejakého politického dopadu na jeho osobu, ako, ako dobre teraz vo funkcii pre, pre prezidenta, ale potom možno v ďalších funkciách v budúcnosti. To je jednoducho vec, ktorá mu vždy môže byť vytknutá a vždy môže byť za to kritizovaný. A ja si veľmi dobre pamätám, ako on veľmi kritizoval práve prezidentskú prezidentku čaputov pri, pri tom referende, lebo bol v opozícii a takisto hovoril, že prezidentka robí prácu za vtedajšiu vládu alebo že sa prikláňa jednoznačne k týmto, k týmto názorom, ktoré prezentovali a že tam majú teda v paláci človeka a podobné vyhlásenia. Ale ja chcem len povedať, že v prípade, že by sme my mali tú možnosť a boli by sme, boli by sme pri tom, tak by sme okamžite sfunkčnili referendum, pretože tam je niekoľko nástrojov na to, aby to referendum naozaj fungovalo, aby slúžilo občanom. A jedna taká záležitosť, my by sme nedovolili to, aby referendum bolo spochybnené za právny názor, že je zle postavená otázka. Pretože samozrejme, kto robí, robí aj chyby. Dá sa, dá sa e, spraviť chyba aj v takomto kroku, ale ten mechanizm mal byť nastavený tak, že to referendum je na stole a keď sa právnici alebo ústavný súd zhodne na tom, že v tej vete je chyba, tak by mala byť tá chyba opravená. Tá chyba by mala byť opravená, respektíve malo by to skôr, ako sa to referendum hodí zo stola, by malo byť povedané takto a takto to má byť, pretože to sú často proste slovíčka, to je o tom, že ktorá Slovenská republika, alebo ktoré sankcie, alebo čo znamená slovíčko škodlivé sankcie, ktoré sú to a tak ďalej, tak ako to bolo zdôvodňované. A to nemôže byť dôvodom na to, aby bol nevypočutý hlas 400 tisíc občanov. To nemôže byť dôvodom na to. Pretože pri iných procesoch, pri iných uh, politických krokoch sa veci opravujú, alebo, alebo uh, sa tam vykonávajú jednoducho mechanizmy tak, aby sa došlo k záveru, alebo aby, aby, sa, aby sa ten výsledok dostavil. Ale tu na je jednoznačný záujem na tom, aby ten e, inštitút referenda, tak ako ste spomenuli, aj pri tom... E, e... Percentuálnom zastúpení samotných voličov alebo tých, tých, ktorí sa zúčastnia na referendu tých 50 či 2 milióny ľudí. Či áno, okolo... áno, polovica všetkých opravených voličov. Čiže áno. okolo 2 milióny 300 000. Áno, tak to je takisto nezmysel, ktorý sa proste... To, to sa nedá očakávať. To je nastavené tak, ako keby to... Áno, máte to, občania, máte tú možnosť a skúste ju využiť lebo my vieme, že jednoducho to nesplníte, tie podmienky, ktoré sú nastavené a pokiaľ je to takto zle nastavené, tak sa to musí zmeniť. S nie referenda, to je jedna vec, ktorú my komunikujeme dlhodobo, aj v predchádzajúcej kampani sme to komunikovali a sme tým všeobecne známi, tak ako postojom k LGBTI a podobným témam, takže fun funkčné referendum občania potrebujú, pretože to je takisto nástroj, kedy tej vláde treba jasne jasne dať signál, že toto a toto chceme inak, alebo toto sa nám Pači O tom má byť demokracia a o tom má byť celý ten, celý ten politický proces, ktorý má viesť k nejakému zlepšeniu. Ešte by ma zaujímavo teraz, ako to je troška z iného súdka, ale súvisí to s touto témou, ako z funkčíňa referenda, čo je nástroj demokracie, treba pojať aj Box populi, box day, to znamená, národ sa môže vyjadrovať vo voľbách, ale aj v referendách. Ale v referendách, ktoré sú funkčné a ktoré nie sú také postavené, že vlastne sa nedajú naplniť. A Myslím, že strana Hlas, to je ako tí socialisti, takí tí duhovejší s Petrom Pelegrínim a teraz tam majú toho pána Eštoka, predsedu, tak majú tendenciu v rámci nejakých zmien legislatívnych urobiť aj to, že by sa vlastne v rámci tých volebných zábezpek pri voľbách za poľské strany, mm. myslím, že tam je zábezpeka teraz 17 500 euro, aby sa mohla poľská strana zúčastniť volie parlamentných, oni to chcú zvýšiť na nejakých 100 tisíc eur. Mm. Sú to strany, ktoré majú veľké sponzorské dary a sponzorov zase silných. Oni majú samozrejme zase volebné výsledky a nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu za voľby, ale pripadá vám to ako také, že demokratické, aby tu na takéto veľké finančné prosviedky boli venované pre štátu. Samozrejme, keď uspejete, tak sa to vráti, ale keď neuspiete, sa to nevráti. Že či to není veľké obmedzenie toho volebného práva pre tej súťaže. a súťaže a, a možnosti kandidovať, veď proste môže kandidovať kdokolvek. Toto je veľké obmedzenie. Tam sú dve roviny. Treba si uvedomiť, že jednou rovinou je toto obmedzenie tej politickej súťaže a takéto nedemokratické pozeranie sa na to, ako by to malo vyzerať. A druhá vec je potom... Štátny príspevok k tým politickým stranám. Hej, to, sú, to sú dve témy, ktoré aj my sa snažíme v rámci Hnutia Republika komunikovať a zamýšľame sa nad tým, odkedy tá téma prišla. My hovoríme, že sme pripravení kedykoľvek na diskusiu hej, v akomkoľvek formáte alebo v akomkoľvek čase. Aj keby, sme boli, aj keby sme boli jedným z koaličných partnerov, tak sme pripravení na diskusiu, ale naša podmienka alebo naše nastavenie je také, že ne, nesmie to znemožniť tú politickú súťaž pre tých e, politikov alebo politické subjekty. Pretože my sa na to pozeráme aj z tohto pohľadu, že dnes to navrhujú strany, ktoré sú tu 20-30 rokov. Presne tak celú históriu... A sú veľmi bohaté. Presne tak. Celú históriu ťažili z tohto nastavenia, z toho, ako to je. Čiže oni sa vyrástli, <gül> A Oni vyrástli, oni na tom... A udržať status quo, aj takýmto spôsobom cez peniaze. Áno, tak je tam vzadu taká, taká červená kontrolka. Čiže hnutie republika by to podporilo alebo nepodporilo? No, museli by sme vedieť, že aké zmeny sa tam dejú, pretože e, je pravda, že pokiaľ politická strana nevykonáva počas toho celého obdobia e, žiadnu činnosť, nevykazuje nejakú aktivitu, tak... E, je na polemiku, že či má právo čerpať nejaké zdroje zo štátu na to len, aby, aby bola ako značka alebo nejaká zaevidovaná, zaevidovaná politická strana, ktorá v princípe v tom verejnom živote nerobí žiadne aktivity. Ale rozhodne, rozhodne by sme nechceli porušiť tú politickú súťaž a to právo na to, aby tie politické strany kandidovali. Ale ťažko povedať, pretože hovorím, záleží, záleží na tom, aký návrh by bol alebo čo by bolo na stole. A toto by boli piliere toho nášho rozhodovania, že v žiadnom prípade to nesmie v podstate cenzurovať akýkoľvek politický súbjekt alebo neumožniť mu sa verejne. Lebo každá tá strana, aj my sme boli malinká strana, aj my sme dnes, ako ste spomenul, možno tretí, štvrtý v prieskumoch a myslíme to dobre a myslím, že... Alebo som presvedčený o tom, že máme čo ľuďom dať a ponúknuť. A zmeny, ktoré by sme spravili, by boli na osoch. Ale takisto sme v jednom momente boli malinká strana. Nemali sme ani štátny príspevok a nemali sme ani žiadne zázemie. A o to viacej nás hnevá to, že si pamätáme túto prácu. Tak prax. si to pamätajte a preto sa rozhodujte. <laughs> Dobre? Pamätáme Aby ste nespanšteli. Jasné. Takže treba vidieť toho, toho občana a toho najduchšieho občana a jeho, jeho práva a možnosti, aké má tej povedskej súťaže. Dobre, potom ešte posledná, taký, posledný taký okruh. S nimi mám na tom len také 3-4 minútky. Mali sme tu kontrolu z Európskeho parlamentu, kde vlastne e, došlo k, k taká delegácia z výboru pre kontrolu na rozpočet a prišla na Slovensko preveriť, ako Slovenská republika čerpa európske peniaze a prečo, nás, prečo sa u nás dotácie teda nejakým spôsobom, alebo sú tam nejaké pochybnosti, že, že sú tam nejaké sprenevedené alebo zle vynaložené finančné prostriedky. Bolo okolo toho dosť humbug humbuk. Pán Tomáš Zdechovský europostanec vedúci tejto delegácie mal veľmi, by som povedal kontravezné až také vyjadrenia pre médiá, hlavne tie lavicové, tie hmm. progresívne, kde ne nevyberaným slovníkom teda častoval našu poďskú reprezentáciu tam u neostále nič dlžné, dlžná, mm. takže bolo to také by som povedal troška vulgárna krčová komunikácia z obi dvoch strán. A mňa by zaujíbal čisto pragmatický teda pohľad, že uh, jak to vy vnímate vôbec nakledaj s tými európskymi peniazmi, teraz mimo tej ako rámcov uh, súčasnej vlády, ako celkové, ale samozrejme to sa týka aj súčasnej vlády, že sme efektívni, nesme efektívni a keď sú nejaké problémy uh, s tými možnými uh, pochybnostiami my sa k tomu, že to vieme preveri, alebo nevieme to preverovať? No, my na to pozeráme jednoznačne tak, že v akejkoľvek oblasti, v akolikolvek čase, pokiaľ sa niečo spreneverí, ukradne, oklame alebo sa nevyužije na to, na čo je to deklarované alebo na čo je to určené tak tí ľudia musia byť jednoznačne riešení, musia byť potrestaní, tam nie je pochyb, to je proste v akejkoľvek forme, by sme sa o tom bavili, tak je to svojím spôsobom buď klamstvo, keď to ide niekde inde, kde to ísť malo, alebo je to krádež. A v tomto sme absolútne konzistentní a jednoznační. Tí ľudia majú byť vyšetrovaní, má to byť preverené a pokiaľ došlo k pochybeniu, tak tí ľudia musia aj následky a byť, byť proste vystavení. A máte pocit, že to tu na, máme tie inštitúcie takto funkčné? Pretože niektoré tie kauzy, čo teraz vlastne tie progresívne investigatívne médiá v niektorých veciach vyťahujú na svetlo Božie, tak sú veci z roku 2015 16, 17, to sú veci, ktoré sú 8 rokov staré. Mm. 8 rokov staré, to nikto z tých platených úradníkov, ktorí platia, bude európsky poplatníci alebo slovenský daňoví poplatníci, nikto nič neodhalil? To musí chodiť nejaký novinár? Poviem vám skatívne? to tak, že ja, si myslím, že ja si myslím, že to mali odhalené a zistené dávno len uh, takéto veci takéto veci sa v rámci tej politickej e, špinavej kampane a stratégie vyťahujú vtedy, keď je, to, keď je to vhodné, alebo keď to vie byť e, využité ma, na maximum. Ale to možno... nemôže fungovať takto tie štáty? Nemôže, samozrejme. Ja sa s tým nestotožňujem, pretože takto to nemá byť, ale každopádne určite sa o tom vedelo a určite sú proste subjekty, alebo neziskové organizácie, alebo novinári, ktorí tieto veci mali dávno zmapované a teraz sa to vyťahlo ako Jeden, jeden z dôvodov kritiky súčasnej vlády, ale pokiaľ vo všeobecnosti ja nedem rozoberať tie prípady, lebo nemáme na to ani čas, ani to nie je podstatné, pokiaľ sa v akej forme, akejkoľvek forme proste zistí nejaké porušenie zákona, tak ako by sa zistilo u vás, u mňa alebo u každého občana, tak tam treba jednoznačne proste zasiahnuť a konať. A toto Mám sa nedie. Prosím, da, ďakujem pekne, že ste prijali účas dnešej konzervatívnej pozície. Myslím, že ste prešli všetko, čo sme chceli a teším sa niekedy na budúce. Dopočutia. Ďakujem pekne, aj ja za pozvanie a pekný večer ešte všetkým poslucháčom. Yeah. Uh -huh.